En ljudkapsel med ångpunk. Jag har ju liksom inte pratat med så mycket folk som, som tycker om steampunk. Jag får alltid berätta vad det är. Det här är Andreas Hammar. Han har bland annat gjort robotarna till barnkanalens steampunkiga tävlingsprogram Labyrint. Ja, från början kände jag till honom ifrån bästa barnprogrammet, Mekatronik. Det är två killar i varsin verkstad i Bagarmossen. Tillsammans så bygger de knasiga, häftiga prylar som har en undervattenskamerarobot eller en jättestor mekanisk spindel. Och jag gillar verkligen att det är, det är riktiga prylar som de faktiskt designar och bygger. Och man ser att det kan vara svårt alltså att... Ja, ibland så funkar det inte riktigt på en gång och sådär. Ja, jag är svag för sånt. Det är verkligen jättekul. Och så när jag fick reda på att det var samma Andreas Hammar som har gjort grejer i labyrint och att han också har varit intresserad av steampunk väldigt länge. Ja, alltså honom måste jag prata med. Antingen till bloggen då, Steampunk i Sverige, eller till den här ljudkapseln som hör till. Ja, så jag kontaktade honom och vi mejlade fram och tillbaka länge innan vi lyckades hitta en dag när vi kunde prata på Skype. Ja, men, men till slut så lyckades det. Och du kommer att märka att vi var rätt trötta när vi pratade. Så jag har klippt ner det här rätt brutalt alltså för att det inte ska bli för mycket sidospår och för mycket hummanden och sådär. Så ja, håll till godo. Hallå! Hallå! Hej! Tjena! Det gick till slut. Ja, ja det har blivit väldigt mycket jobb sista veckorna, så. Jag kom hem nyss. Mm, jag förstår. Och jag gick upp klockan fyra i morse. Aj, aj, aj. Så kan det vara. Mm. Okej, okay, så att jag kan berätta att anledningen till att jag fick för mig att ta kontakt med dig det var att jag gläste på... Eh, Red Science. Ja, just det. För, det var för det ett för, år sedan. förra säsongen. Ja. ja, precis. För att jag klivade nämligen på... Jag ville ta kontakt med någon som hade varit involverad i labyrint. Så det var på den vägen. Ja. Så du förstår. Jag tycker bara att det är spännande med... Alltså, steampunk... Eh, jag har ju... Det har varit en, en av mina favorit, liksom... Genrar under lång tid Även om jag inte riktigt vet jag, jag har ju vetat att jag hette Steampunk eh, Sen typ ja, så här Slutet av 80-talet eller någonting mm. eh, Men Jag är gammal rollspelare Och det var där, det var då jag började med det liksom mm. eh, Och sen så eh... Att när det dök upp för det jag vet inte längre funnits som liksom så här mainstream populär punker äh, det... ja det är väl så här att själva ordet minsta ses 1987 mm. och sen så äh, kom äh, the difference engine ungefär vänta var det 92 kanske eller något sånt. Mm. Äh, och sen Sen så behövdes nog internet på stor skala. För att, för att det skulle bli mer än bara några, några sf fans som räknade med en, en liten subgenre. Mm. Ehm, och sen så har det liksom accelererat. Mm. Så, men det betyder att du var väldigt, väldigt tidig med att snappa upp det. Och det är ju intressant. Jag jobbade nämligen i en spelbutik som... som Runt 92, 93. Nej, det kanske var tidigare. Men då fanns åtminstone äh, spel som äh, utspelade sig i ja, men som Blade Runner ungefär. De kallades... Äh, äh, vad heter det? Cyberpunk. Yep. Det är också ja. Och sen fanns det äh, spel som var liksom en variant på det. Äh, eller, det var det väl inte. Det var... Det var en, ett spel som hette 1889 tror jag. Som mm -hmm. var en slags fantasy steampunk. Det var Sylvans. Mm. Uh, alltså, liksom. Men det var mycket mer inslaget av Alver och lite sånt där Man reste till Mars och lite sådana grejer. Uh, mm. Men samtidigt med det så fanns det några andra spel som det, det där var lite corny Fantasy eller någonting. Uh, men då fanns det några andra. Uh, om jag kommer inte ihåg vad det hette riktigt. ja, bla bla, någonting. Eh, och då var då jag fastnade för det. var lite mer sådär, eller... Eh, ska jag säga... Eh, det var inte så mycket det viktorianska. För det, även om det är en ganska stor del i steampunk. Eh, det här med liksom... Kläder och hela den subkulturen och sådär. Mm. Så... Eh, jag har ju alltid gillat rostiga gamla maskiner och eh, Jan löv och ja, uppnissa ja, och sådana grejer. Så det var någon sån här kombo. Sen så tror jag väl att, eh, jag tror jag, hade, jag tror jag läste om det någon gång kanske i en artikel eller någonting. Att det kallades steampunk eller någon, det var mycket folk som liksom, man, jag, under två, tre år så liksom, då bara pratade liksom, sådana här grejer. Liksom, Jämt med mm. att då alla vill, vill fråga en och saker. Så på något sätt Jag var jag, Även om jag aldrig Då spelade spelet För jag kunde inte hitta någon annan som ville spela Alltså tyckte det var ganska töntig Så var jag, jag tyckte jag Jag gillar det jättemycket liksom. Och sen så Har jag väl gjort lite små saker här, Från och till Som har varit steampunker med. Ett av mitt examensarbete på konstfack var liksom en typ steampunk grej liksom. Mm, vad var det för något? Det var en liten vad ska man säga, som en liten wunderkammer eller lite en, en, en blandning av en uh, typ uh, alltså en sån här fast 1800 grej. Men mycket mer mekanik, liksom kugghjul och sånt. Och då var det ganska, även om det, fan, jag menar, det har alltid funnits i någon sån, eh, jag tänker på Förloradebarnets stad och sådär. Jag kom inte då när en kom. Liksom. Mm. Det där examensarbetet, jag tror jag gick ut 2001. Konstigt men jag hade redan börjat med den där grejen. Jag typ, eh, kan ha varit 98 eller 99 eller någonting. Och då var det liksom ingen som fattade när jag pratade om Steam. Uh, nej, såklart inte. Och sen, ja. När jag nu varit uh, tillfrågad och hjälpa till på den här uh, labyrinten. Så tycker jag att så himla roligt. För att det har varit sådär uh, en uh, hjärtegenre i många, många år. Så då mm -hmm. säger jag absolut ja bara får med. Uh, även, om, även om det ju nu kanske är lite sådär... Uh, Eh, vissa saker tycker jag är bra i labyrint Vissa kan vara lite mer sådana, ja, men det är lite. I labyrint? Ja, eller ja, jag tycker att det är sådana här. Ja. De delar av Steampunk som jag kan tycka är lite väl uttjatade liksom. mm -hmm. Är det något speciellt som du tycker är väldigt utkattat? Eh alltså kugghjul överhuvudtaget är ju, det är ju svårt alltså, uh, jag samlar ju mycket sådana här gamla maskiner och det är ju de grejer man själv tycker alltså de rörliga delarna i mekaniken mm. de är ju de bästa liksom jo absolut och det är väl det som jag kanske tycker är uh, det kan ju också vara en sån här estetisk skada jag har eftersom att jag, jag bygger maskiner det är en stor del av den konst jag gör just det så jag vet ju oftast när någonting gör någonting och jag vet att jag är så här, har, har spenderat mycket tid på loppisar och gått och liksom, samlat grejer gamla det, det, det har varit mycket så tv-spel, 70-tals elektronik eller 1800-tals eh, mekanik och 40-tals elektronik, så här labbgrejer. Uh, så efter ett tag man ganska, så här, man, man känner man igen allting på ganska långt avstånd, man kan fatta vad det är för någonting. Och ibland så dyker det upp liksom är så här: vad är det här för någonting? Mm -hmm. Jag kommer att ihåg en sån där grej på en antik affär inne i stan för några år sedan, det kanske var 5-6 år sedan såg någonting på som var så här. Jag bara, det var så otroligt häftigt. Jag kunde inte förstå vad det var för någonting. Massa med rör och någon slags behållare och nån mätare och grej. Jag, jag bara, liksom så här, den där bara måste jag ha. Men vad är det för någonting? Jag bara stod och tittade på den jättelänge och fick kolla in Och han, butiksägaren, eller antikgubben. Han var så här, jag vet faktiskt inte vad det är för någonting. Såld. Och jag stod alltså säkert 3-4 minuter och var helt så här, wow, vad är det någonting? Och så säger han, jag tror att det är konst. Och det var bara så, aha. <laughs> mm, uh... Men det är roligt hur man, eller liksom, för det var så bra gjort. Det var verkligen, det lurade mig. Jag är ändå ganska van vid sådana saker. Och jag är ganska van vid vad konst brukar vara också. Jag kommer säga att du började bygga maskiner. Um... Jag vet inte, men det är... Jag tror när jag var liten så... Jag ville bli. Jag hade två grejer som jag ville bli. Det var så här konstnär eller uppfinnare. Mm. Och sen så bara av en slump så har det blivit så att jag faktiskt säger någonting mitt emellan. Mm. Uh -huh. Och jag tror... Jag valde, valde estetiskt liksom, den, den banan istället för att bli teknolog. Och jag tror att det var ganska bra. Ja, men det är som där. tv-programmet Mekatronik. Mm. Uh, jag är ju helt självlärd Jag kan ingenting egentligen. Eller jag kan vissa saker Men jag är ju helt oskolad Och ändå ska jag få folk som är Ingenjörer och bli så här, glada Och liksom mm. <laughs> Ja Det är ju väldigt roligt att titta på eh, Tycker jag Men eh, Jag är lite nyfiken på det där Har du något tips för den som eh, alltså, Skulle vilja börja alltså, Jag är egentligen egentligen två spår av frågor här Mm. Det ena handlar om eh, om man vill göra saker som gör någonting, alltså som mm. faktiskt funkar, som är en maskin som gör något. Hur, hur, mm. hur lär man sig sånt på egen hand? Eh, om du har några bra tips där. Kan vi börja i den? Här? Mm. Um, jag har lärt mig att skriva sönder saker. Det är väl en sån här klassiker. Uh, från början så har jag varit skruva sönder leksaker. Och det lär lärt sig ganska mycket. Nu är det ganska svårt att förstå liksom om det är så här digitala leksaker. Mm. Men när jag började för typ 90-talet verkligen och försöka förstå ordentligt. Då var det ganska mycket mekaniska saker. Man kunde förstå vad de verkligen gjorde. Mm. Och inte, Loppis är det ju alltid bra för där finns det sådana leksaker kvar. Och de kostar ju ingenting. Eller väldigt lite åtminstone. Ja, just det. Uh, leksaker, det får man ju tänka på Dr. Stil. Känner du till Dr. Ja, um, ah, Det ringer någon klocka, fast väldigt... <laughs> Okej. Okay. Uh, uh, han höll också på med uh, konst och musik mycket. Uh, mm. Och uh, inspirerades av uh, gamla leksaker och gamla skivinspelningar och sånt. Ja, men det, det är rätt kul. Har du liksom haft någon kontakt med eh, den delen av steampunk-världen som, eh, som är liksom makers? Uh, nej, faktiskt inte. Jag är ganska... Så jag, jag kommer ju från konsthåll så jag är ganska bra... Den I den världen har jag liksom... Uh känner jag ju väldigt mycket folk och sådär. Men just den världen som jag egentligen kommer ifrån. Den här ska säga, subkulturen med nördar. Mm -hmm. Den har ju liksom tappat med åren lite grann. Så där. Med alla forum och sådana grejer. För att jag hinner inte liksom. jag, har, jag har inte tid med hobbies längre. Det jag... <laughs> jobbar med det istället. Ja. Hur ser du på det då? Balansen mellan hobby och jobb. Ja, jag hinner inte ens med att göra, alltså jag, just de här sakerna som jag gör, tv-programmet och alla de här grejerna, de är ju fantastiskt roliga och även barnprogrammet där jag får vara med och vara programledare. Men på ett sätt är det ju egentligen för att kunna försörja mig och få göra de sakerna jag egentligen vill göra, det är ju min egen, mina egna grejer, min konst. Uh, och Jag har ju hållit på, jag har ju liksom försökt med mer eller mindre med någon blandning av att göra mina egna saker och, och andras. Det är väldigt lärorikt att göra andras mm -hmm. grejer. För att jag har gjort, det är lite bara någonting jag har halkat in på att, eftersom jag är ganska duktig med liksom teknik och lösa saker, um, så har det blivit. Den biten har alltid funnits med, uh, även när jag gick på Konsfak, att jag hjälpte mina lärare och gäster. Yes, att, eh, konstnärer som kom till Stockholm och behövde lite extra hjälp med någonting oftast någon tekniskt. Um, så jag tror att just det där med att jag tvingats till att gå in i andras idéer och konstnärskap och sådana saker och även nu som med film och tv och sådär så jag lär mig så fruktansvärt mycket saker som jag använder känt min egen konst, om ännu får tid. För det blir ju bara... Förra året han hade med någon liten utställning. men Det var knappt. Det var typ på våren. Sen har det bara... I höstas har det varit väldigt intensivt. Men jag gjorde... Jag och en kollega där ute i verkstaden i Bagamossen där vi spelar in mekatronik. För det, är... det finns på riktigt. liksom i tio stycken. Nej, just det. Så byggde vi vi julskylten till NK den mekaniska delen det har varit väldigt mm. intensivt uh, så då längtar man lite sådär att göra sina egna saker men eh, alltså mm. apropå det där med verkstad eh, det är ju svårt där att ha en egen verkstad men alltså ni är ett, gäng människor som har den tillsammans eller hur, gick det, hur, hur funkar det? Jag kom med förra året så jag har bara varit eller ett och ett halvt år har jag varit och ju, uh, det är kompisar som jag har känt under lång tid och de har varit så här. jag har varit sugen på att hänga på dem för de har varit på lite olika ställen och alla är typ liksom, lite mekatroniker men med metallbakgrund kan man säga för jag har gått, innan jag kom in på konstfakt så gick jag en Nyckelviken, en skola men där valde jag av en slump bara att ta metall för det var den linjen som hade mest eh, måleri och skulptur av någon konstig anledning Jaha. Eh, och jag ville inte ta den allmänna linjen, men den att, att, att jag valde metall just, det har hjälpt mig jättemycket jätt alltså silversmide kan man säga, fast jag, ja, jag har väl gjort en eller två ringar i mitt liv, men men att lära mig liksom jobba med koppar och löda och svetsa och svarva och alla såna grejer. Så det har även hjälpt mig. Jag, liksom, jag jobbar som modellbygger också. Och där har jag haft jättemycket hjälp av som silversmide eller den, det man kan lära sig där på sådana skolor. Ja, och, och sen så, så var det några som redan hade liksom satt igång och hade en verkstad som ja. så gick det med. Så jag tog med Eller, mina verktyg ja. och, och de hade redan och de en väldigt bra eh, en bra maskinpark. Så att det mesta, mesta verktyg som man behöver för att göra eh, ja, sådana här grejer vi på med har vi nu faktiskt. Och sen börjar det bli så att vill vi ha något mer avancerat så då har det blivit att då, då ringer vi faktiskt bara industrin direkt. För det är inte så mycket dyrare än att göra det själv. Alltså vatten, att få någonting vattenskuret. Alltså det är så häftigt att man, det finns en firma i Göteborg som man skickar en fil liksom. Så får man tillbaka en, en plåtskiva, skuren precis som man vill. Det beror på ens budget om man gör någonting. Men eh, mm. eh, när jag gör saker med liksom, när en del av mitt jobb, då är det liksom. Det kan ta mig en och en halv vecka att göra någon plåt i detaljer eller så ska jag kanske Flera dagar mm. åtminstone. Och så kanske den kostar 2000 kronor att skicka efter. Det är, liksom, det är inga pengar överhuvudtaget för mig att välja det alternativet. Ja just det. Då, då investerar man ja. det så sparar man tiden. Så. Ja. Ja, men Det som är tråkigt med det är att det blir väldigt mycket att sitta framför en dator. Det är. Det... Ja, det kanske inte är den skoj skojigaste biten. Vad är, det, vad är det roligaste då? Det beror på. Om det, om det inte är mina egna grejer så är det roligt att, att få ett jobb eller bli utmanad i att någon vill ha ens hjälp. Någonting. det, det triggar mig alltid liksom. att jag vill alltid mm. liksom, eh, komma med bra idéer eller försöka lösa uppgiften sen själva jobbet är nästan alltid tråkigt mm. Mm. även mitt eget arbete att stå där och liksom ja, det, slut alltså, så här pill finish är ju oftast ganska det kan jag faktiskt försvinna i fortfarande alltså att man lägger på den där sista paterna det är ju tillbaka till mm -hmm. steampunk- så är det ju så otroligt bra. För att man... Jag, jag tänker... Alltså många av mina kompisar, de jobbar med... Eh, där det blir maskinfinish. Eller de, är ju, de gör saker som ska se ut- som om de är nya eller gjorda på fabrik. Och det är så otroligt jobbigt. För det är också bara mm. alltså, någon slags yta- eh, och det är mycket skönare att bara slå till med en hammare, liksom så här, boink! Och så är det liksom en repa, så behöver jag aldrig tänka på det mer. Mm. mm. Det är roligare att göra saker så att de ses lite slitna ut, än att mm. försöka göra dem så att de ser det väldigt är en, Det är faktiskt en ganska gammal, klassisk för skulptörer, alltså gam, gammal skulptur, så gjorde man så, att man för att, alltså man patinerade ner någonting, så att du, det såg ut som att det inte var språglans. För att du får direkt, får du någon slags får ett liv direkt. Ja faktiskt, det var en sak som jag ville fråga om. Eh, vad gäller liksom yta, patina och sådär också. För att eh, om man tittar på hur sakerna ser ut i, mm. i labyrint. Så undrar jag eh, lite grann över det. Om, om det. om det finns några speciella knep som man kan tänka på för att eh, Ja, få få en rätta liksom ytan på saker. Ja. Om du har någon... oh, <tills> absolut alltså, jag har inte jag har typ målat robotarna eller det är de som som jag har gjort. Eh, mm. och jag kör jag vet aldrig vad jag gör jag är liksom så här, jag bara provar och så får det bli någonting. Men eh, dekoren på de är gjorda det mesta är gjort på SBT. Eh, och där har de ju Mm. som är liksom sjukt duktiga på det här. Men det är roligt när man ser hur de jobbar. För de har ju verkligen typ en katalog. Där det står så här, ah, men det här nu ska du bara koppa den koppargröna. Så har de tekniker. Det ser så fruktansvärt bra ut. För det är liksom. de har recept hur man sprayar på den här färgen. Och, och just för tv mm. så är det så fint. Man får vara ganska slarvig. För man kan fuska lite. Ja, för att det ser bättre. Alltså, om du målar någonting väldigt, väldigt noggrant, då blir det liksom. Den ytan kommer du inte se. Det kanske bara ser grått ut. Men det, om det är ett väldigt fint, mm. en fint krackelerad yta. Så den måste man ta i ordentligt. Det ska liksom se bra ut på 5 meters håll. Men det finns lite olika grejer. Jag brukar använda kemikalier faktiskt. Hur, hur hälsosamt det är men hjärnbitrål och eh, det som man kan färga trä med eh, det fräter också misfärgar missfärgar eh, metall också eh, Ja, Jag börjar undrar hur mycket är det som är, är metall i de här robotarna? Hur mycket är det som är fusk? Och jag kan anta att Flip är metall men... Ja, det är metall eh, men ja, bulten, alltså den väger ju ganska mycket redan nu. Och då är den ändå gjord i väldigt tunn eh, epoxy. Eh, men detaljerna är eh, mässig. Och jag hittade också, eh, jag var på en skruv eh, som låg ganska nära vår verkstad. Mm. som bara sålde specialskruv. Uh -huh. och, de, och jag frågade efter lite så här udda mässingsskruv Och då var de lite glada och börja rota i sina Och då, då hittar de en, ett par lådor med skruv Som låg oöppnat äh, Han sa att det antagligen var alltså, nytt någon gång mellan krigen Han visste inte exakt Så den fick jag köpa ett par lådor så satte på. Men det var liksom jag vet inte hur många skruvar jag sätter fast. och Jag tror det var typ två kilo skruv. Fast det är, inte, alltså det är lite liksom. Men ändå blir det vikt. Så efter det så kommer jag på att det kanske är dumt att lägga till alla de här fina detaljerna på just bulten. Ja just det. Ja, intrycket är ju mest eh, storlebbig grej. Ja. Men eh, jag läste ju mig till då, då att eh, du hade eh, bilder att jobba utifrån. Men ja. hur mycket liksom hur mycket eget eh, måste du göra? Liksom? Hur mycket måste du tänka själv för att eh, för att få ihop en sån grej? Um, det beror lite på. För det, Peller som är scenografen han har ju ritat liksom, en, en grund mm. för laga En idé på. Och det handlar ju mycket om spelet. För han har ju konstruerat eller varit med i stor del i konstruktionen av spelen. Och då måste man få fram någon karaktär. Och sen har det väl blivit någonting som Flipp såg, han såg inte alls ut sådär. Men han var ju en slags messingshund. Mm. Uh, och sen så bara vart han blev som man, jag hade ingen ritning. Utan jag, jag, när jag bygger någonting så då bara tar jag delar. För jag gillar att använda gamla uh, bitar från saker bara för att liksom styras av någon annan. Alltså av slumpen. Alltså det är väldigt likt det, det som är eh, det fina med steampunk. Eh, alltså den subkulturen och den, det typ av hantverk. som det, det finns ju ändå väldigt många hantverksskickliga eller vad ska man säga som, eh, som har jobbat inom den traditionen. Mm. eller man, ut, man tar någonting och så liksom omformar man det. Och sen plockar fram en klockas. Liksom, inte bara mekaniken utan man utnyttjar också den formen i klockan. Mm. Jag blev väldigt inspirerad av Jake von Slatt. När han liksom beskriver hur han jobbar. Att han tar sin jättestora mm. låda med mässingspryttlar. Och så plockar fram grejer som kanske han kan använda. Och så lägger han ut dem och så ser hur man kan bygga ihop saker med det låter, det låter lite liknande. Ja, ja. Men då har jag lyckats få tillgång till en skrot som säljer mässingstaljer. Mm -hmm. Det var ganska mycket bättre än att springa runt på antikaffär. Mm. Eh, för det blir rätt så dyrt då. Det eh, känns också lite så här hemskt att såga sönder någonting som är en fin antikvitet. Som är någonting redan i sig själv. Ja. Men skroten, då är alltid känns. då är det saker som är, har en skada eller på väg, de, de är liksom, jag har räddat dem ändå så att, annat liv bara. Just det. Men som du beskriver det så känns det som att du står ändå ganska distanserad ifrån eh, vad som folk har för sig som identifierar sig med steampunk. Mm. Men jag menar, spanar du någonting åt det hållet eller är det eh, så att du liksom mest försöker stå självständig och komma på saker själv? Nej, nah, eller jag vet inte men jag försöker så fort jag hittar någonting om Steampunk så brukar jag liksom titta på det, köpa de böcker och sådär. Men, men det blir ändå min egen, mina egna grejer ändå. Och sen så är jag väldigt förtjust i eh, jag, jag tittar inte så mycket på andra, alltså folk som jobbar med Steampunk, utan jag tittar snarare på då deras förlager alltså typ ja men typ om man tar sidor som Retina of Naut och som, som tar upp eh, teknik eller historiska företeelser så, alltså riktiga, mm. Men det är ju väldigt vanligt inom film också att eh, att uh, man vill ha en historisk uh, händelse, men även liksom en, en uh, riktiga liksom uh, maskiner som verkligen har funnits för att ha någon form av förlagar. Bara för liksom trigga ens fantasi. Så mycket av de sakerna som jag, när jag gör mina egna grejer, de, de är, har jag någon... Det är inte så att de, de är exakta men det är, alltså fascinationen av, av um, jag har alltid fascinerats av pionjärer inom någonting. Har du några favoriter? så här, idoler? Ja um, nej, Jag kommer inte på några direkta namn sådär, men um. Det är själva principen med ja. Att, att hitta på. Ja. Om man tar rollspel. Det är ju den världen jag egentligen kommer från. Så jag är ju så fascinerad av de som höll på på 70-talet. Alltså även cykling, bilar, flygplan, så är det där de första första 10-15 åren eller mm -hmm. någonting. allting är öppet. Det är som med dataspel. Allt. Allt var det kunde vara vad som helst och många gånger så har man, det är som med film liksom, de animation som jag har på med bland de första filmerna med stop motion så hade man liksom man har kommit på allting man kunde göra alltså grund, grunderna i liksom, vad man kunde leka med för det, liksom, det exploderar i vad man kan ta det nya mediet någonstans och på ett sätt kan det vara så med, med Subkulturer också Att man istället för att titta på Vad andra gör så bara gör man det liksom. mm -hmm. jag, vet, jag vet inte Nej inte jag heller Det kan ju finnas en risk att Saker blir inkräkta Om alla tittar på varann bara Å andra sidan så kan det också eh, Jag menar det blir ju aldrig en kultur Om man inte ser varann också liksom. Nej. Nej Absolut mm. Alltså när man tänker på, om jag går tillbaka till labyrint. Mm. Eh, för där är ju liksom många personer inblandade. Mm. Och när, när du har jobbat med det har du liksom sett, eh, du har liksom förmodligen olika förhållningssätt till, till steampunk. Som folks reaktioner eller attityder. Och vad man får sina influenser ifrån. Jag vet inte, Pelle då, som eh, han som är scenografen... Um... Och även Sanna som är projektledare för hela projektet. Jag tror alla vi tre har något så här, verkligen passionerat förhållande till steampunk. Mm. Och Pelle har gjort, han gjorde även för förra året. Mm. Eh, Tjuvarnas juler Just det. Eh, och vi har väl alla vår ingång till liksom, vad steampunk är och sådär. Jag tror, att, uh, jag, tror, jag tror att till exempel så uh, våra stora favoriter ändå så, så extremt mainstream så, som Florida stad eller uh, Hellboy eller något sånt där. Liksom. Mm. Men uh, jag vet inte, men uh, jag, uh, nej, jag är ju lite så här, bara för att jag är så trött just nu. Ja, ja, men jag är också rätt. trött. Vi kanske ska runda av snart egentligen. Men är det någonting som du tycker att jag har glömt som jag borde ha frågat dig om, eller som du gärna vill berätta, eller säga? Um, uh, jag tänker att um, det är inte min bärelse, utan det är, det är Sannas. Ja, just det. Och jag tycker det är bara är jätteroligt att få vara med. Uh, sen är det inte min, det är varken min Steambank. Man ska säga. Det finns saker i det som jag verkligen genuint tycker är verkligen bra om. Mm. Sen så kanske det är just det här med att det är tävlingsprogram. Det var det som SVT ville ha. Mm. Och sen att, att det var Steampunk. Det, det passade väl dem också rätt i tiden. Ja. Alltså. Det ligger i tiden, eller hur? Ja, och kanske för att det var som är stream så att det passar i ett barnprogram också. <laughs> Precis. Vad är din steampunk? Eh, det är nog de här uh, ganska historiska. alltså. Jag vet inte. Kanske mer Jan Lööf. Mm. Att saker är och att det är maskiner. Och den galna uppfinnaren är det. Typ. Okej. Okay. Mm. Det var ju inte, intressant att intervjua dig Både för att du har en personlig relation Till sin faktiskt en lång tid tillbaka Det är ganska intressant tycker jag mm. eh, Och sen också för att eh, Det faktiskt bygger saker Som många människor vill Men kanske inte gör så mycket Det ja, min känsla Så eh, Det är kul Mm. För den som är lite knappologiskt intresserad som jag så kan jag tillägga lite rättelse här, nämligen att The Difference Engine, den här inflytelserika romanen av William Gibson och Bruce Sterling, den kom ut 1990 och inte något annat år. Ja, nu är det nästan slut. Om det inte var där du hittade den här poddfilen- så skulle jag rekommendera att du går in på Steampunk i Sverige-bloggen. steampunkisverige.wordpress.com ja, Där kan du till exempel hitta Andreas Hammars egna bilder på Flip- den lilla robothundvarelsen från Labyrint- och från ett annat projekt som han har hållit på med. Det här är en ljudkapsel från Steampunk i Sverige- den släpps under en Creative Commons-licens som heter Erkännande icke-kommersiell. Om du vill ha detaljerna kan du också titta på bloggen. Men det betyder alltså att eh, du får sprida den här ljudfilen precis hur mycket du vill. Och du får gärna klippa bitar ur den om du vill använda till egna projekt. Så länge som du anger var den kommer ifrån och att det är jag som ligger bakom. Anna av vår heter jag. Och om du skulle vilja använda den till något du tänker tjäna pengar på, då måste du först komma överens med mig. Creative Commons är bra. Ångtåget som hörs i början det kommer från freesound.org och är inspelat av en användare som kallar sig Ben Boncan. Det var allt för den här gången. Hoppas vi hörs igen.